Розділ 10. На той час, коли ми перейшли поле Бімана і видерлися шлаковим насипом на рейки південно-західної залізниці Штату Мен, усім довелося познімати сорочки і позав'язувати їх на поясах, бо пітніли ми, як ті свині. Уже на самому насипі ми подивилися вперед на колію, уздовж якої нам потрібно йти. Тієї миті я не забуду ніколи, байдуже скільки років мені стукне. Наручний годинник був лише в мене, дешевенький Таймекс, який мені подарували рік тому у нагороду за те, що я продавав лікувальний бальзам Кловерайн. Стрілки показували рівно полудень, і сонце безжально поливало спекою сухий, без найменшого затінку краєвид, що тягнувся ген до обрію перед нашими очима. Відчувалося, як воно потроху пробирається тобі під череп, щоб підсмажити твій мозок». За нашими спинами на довгастому пагорбі під назвою Касл View розкинувся Castle Рок. Посередині видно було манливі затінені алеї міського парку. Трохи далі за течією річки касл, труби текстильної фабрики випльовували в небо кольору гарматної бронзи дим, а в річку відходи. Ліворуч від нас стояла весела меблева комора, а просто попереду бігли, переливаючись під сонцем, лискучі рейки. Колія йшла паралельно до річки Касл, що текла з лівого боку, а праворуч розлягалися неозорі хащі. Нині там мототрек гасають перетятою місцевістю щонеділі по обіді починаючи з другої години. На горизонті маячіла стара покинута водонапірна вежа, і рожава й чомусь страшна. Так ми застигли там на одну пообідню мить, а тоді Крис нетерпляче сказав Ну, все, погнали! Ми пішли поряд із рейками пошлаку і з кожним кроком здіймаючи хмарки чорнуватої куряви, від якої зовсім скоро посіріли наші шкарпетки й кеди. Верн почав наспівувати «Полеж зі мною в конюшині» та скоро змовк, що принесло нашим вухам полегшення. Лише Тедді та Крис додумалися взяти з собою баклашки та прикладалися до них ми всі. І дуже часто. «Можемо знов наповнити баклажки з колонки біля звалища?» – сказав я. Тато розказував, що з того джерела можна пити. Воно глибоке, сто футів. «Окей», – погодився Крис, – «наш крутий провідник загону. то й перепочинемо там. Нормальне місце». «А поїсти?» – зненацька спитав Тедді. «Ніхто не подумав узяти з собою щось на перекус. Я точно не взяв». Крис аж став на місці. «Чорт, і я не подумав, Гордіяти. Я похитав головою, подумки дивуючись зі своєї тупизни. «Верне?» доля з маком», – сказав Верн, «сорі». «Що ж, побачимо, скільки в нас грошей». Я розв'язав сорочку, розіклав на шлаку і кинув на неї свої 68 центів. Монети гарячково заблищали на сонці. У криса був м'ятий долар і два центи. У теді два четвертаки і дві монети по п'ять центів. Верн мав при собі рівно сім центів. «Два тридцять сім», – оголосив я. На кінці путівця, який веде назвалище, стоїть крамничка. Комусь доведеться спуститися і купити пару гамбургерів і води, а решта тим часом відпочинуть. «Кому?» – поцікавився Верн. «Дійдемо до смітника, кинемо жереб на сірниках. Ходімо». Я опустив усі гроші в кишеню штанів і вже пов'язував сорочку на поясі, коли Крис заволав «Поїзд?». Я поклав долоню на Рейку, щоб відчути вібрацію, хоча вже й так чув. Рейка ходила ходором і на мить здалося, що я сам поїзд у руці тримаю. «Десант за борт!» – прогорлав Верн й одним божевільним клоунським стрибком здолав половину насипу. Верн був фанатом гри в десантуру і робив це скрізь, де земля була м'яка, у гравійному кар'єрі, у сіннику, на таких от насипах, як цей. За ним стрибнув Крис. Поїзд уже гуркотів десь близько, мабуть, прямував мостом на наш бік річки до Льюістона. А Теді, замість стрибнути розвернувся лицем туди, звідки він мав вийти. Товсті скельці окулярів ми на сонці, неухайні довгасті пасма волосся, мокрого від поту, хльоскали на вітрі об його лоб. Те стрибаймо!» – сказав я. «Ні, ні, я дождусь і вистрибну з-під коліс!» – він подивився на мене. Його збільшені скельцями очі аж палали від радості. «Ухиляння від потяга, січеш? Що таке вантажівки порівняно зі сраним ухилянням від потяга?» «Пацан, ти псих? Хочеш, аби тебе розчавило?» «Це як на пляжі в Нормандії!» – прогорлав Теді і вискочив на середину колії, а там став на шпалу і легко на ній балансував. Від такої страшної широкомасштабної дурості я трохи припух і не зразу зорієнтувався, просто стояв і витріщався на нього. Та потім ухопив за барки і потягнув до насипу, хоч він борсався і галасливо протестував. І штовхнув униз. Сам стрибнув слідом за ним, але не встиг ще приземлитися, як Тедді врізав мені кулаком у живіт. Мені миттю забило дух, але я все-таки зумів вдарити його коліном у грудну клітку і перекинути на спину, поки він ще не встиг видрєпатися назад. Задихаючись і незграбно розкинувши руки-ноги, я приземлився на насип і вмить Теддів вхопив мене обома руками за шию. Ми клубком покотилися вниз по насипу, дряпалися і винагороджували один одного з тусанами, а Крис і Верн здивовано витріщалися на нас, не знаючи, як реагувати. «Ти, малий сучий син!» – вирощав на мене Тедді. «Падло, не смій кидатися на мене всім тілом! Я тебе вб'ю гівноти, собачі!» До мене вже повернулася здатність дихати, і я зіп'явся на рівні. Те мчав просто на мене, і я широко розставив руки, щоб відбиватись від його ударів. Мені було наполовину смішно і наполовину страшно. Коли з теді ставався напад істерики, і з ним краще було не зв'язуватись, бо в такому стані він міг і на здоровання кинутися, а після того, як здоровань переламав би йому обидві руки, теді б усе одно не здався, поки в нього лишалися зуби, щоб кусатися. Тоді, коли ми побачимо те, до чого йдемо, ухиляйся собі від чого завгодно». «Бах!» – плече, запущений із нестямного розмаху кулак пролетів повз мене. «Але доти нас ніхто не повинен бачити, ти...» «Бах!» – у щоку. І після того ми могли по-справжньому побитися, якби Крисі звернув. «Застянець тупий!» – не схопили нас і не розвели. Над нашими головами у хмарі дизельних вихлопів і важкого перестуку вагонів прогремів поїзд. Насипом покотилися кілька грудок шлаку, і суперечку було вичерпано. Принаймні тоді, коли минулася тимчасова глухота, ми знову змогли чути самих себе. То був короткий вантажний поїзд. І коли повз нас прокотив останній вагон, службовий, Тедді сказав, «Я його вб'ю, чи хоч губу розквашу». Він сіпнувся, щоб вирватись від Криса, але той тільки міцніше його стиснув. «Теді, спокійно», – тихо мовив Крис. І повторював це, поки Теді не перестав вириватися і не закляк на місці. Окуляри перехнябилися в нього на носі, дріт слухового апарата мляву тиліпався на грудях, з'єднаний з батареєю, котру Теді клав собі в кишеню джинсів. Коли він знерухомив повністю, Крис обернувся до мене і спитав. Гордони, якого хріна ти з ним побився? Він хотів ухилитися від поїзда, а я подумав, що його помітить машиніст і доповість куди слід. Сюди прийшлють копа? Ай, та він там шоколаду собі в кальсони наклав, глузливо промовив Теді. Але його голос більше не звучав сердито. Буря минулася. Правильно, Горді зробив, кивнув Верн. Усе, мир. Мир, пацани, погодився з ним Крис. А я що, я нічого? І я простягнув руку долоною догори. «Теді, мир?» «Я міг від нього ухилитися», – уперто промовив він. «Ти ж знаєш це, Горді?» «Так», – погодився я, хоча від самої думки все схололо всередині. «Знаю». «Окей, тоді, мир», – підтвердь, – наказав Крис і відпустив Теді. Той ляснув долоною по моїй так сильно, що аж голками закололо, і перевернув руку. Я хльоснув по його долоні. «Срани з цикло підсумував Теді. «Няу!» – протягнув я. «На все, пацани!» – втрутився Верно. «Ходімо вже, га!» «Ходи, куди хоч, але сюди не ходи, краще туди ходи!» – урочисто промовив Крис, і Верно розвернувся до нього, наче з наміром стукнути.